El Guardión Gabón soy en solei Ongietorri Muguemerrak podcastera bakiztute, ez zuen telefonoen eta orokerran videojokoen podcasta, baina gainera gainera ba, gure mintza praktika, ni brutal. Nauzte Catalunyatik, Barselonatik ez zuzen ere, eta ba, munduaren beste aldetikan Mexikotik, ba daier dugu. Kaixo, El Guardión. El Guardión, estarmos astea? Bueno, mucho grave. Eh, saber kontze ez, baina bueno, baina gero ba Ra, ra txarra, txarra pasatzen ari gara familian eta jasan piskat naskatu. Bai, bai, bueno. Aber, hobetzen dan piskat. Obea, eh, hobetko pasatzen zuzun grabatzen. Zeren, ba bueno, gaur daierzek eh, berriro, ba bloginin joto ekartzen gaitu. Pokemonen, eh, ba, bidai blog hori ez da? Hori da, kantokoko ¿Cuánto Joto ya has daquit? Joto pígarra nada, ¿es? Ando, ¡Ah! Vale, <risa> vale <risa> margato. Es una ocienda sí, buena. Bueno. Blogging in Pokémon World. Baina lenengo ba, en Dyer lehengo gunean, ba, esa iguzea hartu zuen, ba, nere casoan, gaur, Golf Rivals. Joku a, a Dakar kit. Eta zambarradot, nere aztea Jo, eh, jolas saltetikan, ba, super ondo Juan de las Azte, honet, Azte honetan ar, eh arrapatu ditut bi joku. Ba, Criston engantzatu dietela eta ez handu bueno. Ya Dayerliatzen bada saio baten edo bestean, ba badau ja badakat bada bi jokuekin bai jabete baterako eh saioa grabatu. Ez baina, ba bueno, batuda ba esaki dut ditut jokoak denetarik ez dut ere berdin dituzu eta ba bueno gertatzen da ba normalean ba bueno ba eh deskurtus bat a ba, aste batean egutzen zarela jolasten baina ba bueno askotan ba ez dela kristonako jokoa hasta joko unik egonego naiz ba ba o era joaten intzenean jolasten comune joaten intzenean jolasteno sabes andai kara garria bi jokoekin gaurkoa golf rivals baina eh dator hastean ba segur eske kargu bestea dela la punk cards ere bai eta ba oso nere hituzte da la Eta, ba, kaso horretan, ba, nire astea, ba, naiko ondo joan da. Naiko, naiko, ez dakit, entreteni <laughs> Ba, bueno, ba, hori esamezela, ba, gaur eh, golf jokoa dakar. Golf Rivals, eta da herzek, ba, eh, Pokemon, beren Pokemoneko aventuraz eh, jarraituko du hitz eh, egiten Beraz, ba, bazten lehenengo musikarekin. amezela, guazen, ba e, Golf Rivals jokuarekin e, ba, aste honetan descubritu dudan joku bat da, pilo bat gustatu zaidana eta, ba, bueno, ba, esan dut perfecto, saioan itzegiteko zeren badauzka e, gustatzen zaizkian gauza ia guztiak eta gustatzen zaizkian gauza ia guztiak, beraz, ba, bueno, saioko e, ba, e, saioan komentatzen ditugun, gauza gehienak ez, badaukate hor bere, bere txek betetzeko, ez da <laughs> <laughs> Batetik, ba, bueno, Golf rivals oso oso joku zinplea da. E, da, bueno, golf joku bat. E, bere interfazza ba, oso zinplea da. E, normalean, ba, bueno, golf e, gune baten e, panoramika agertuko zaigu, eta, ba, bueno, ba, al, behatzarekin telefonoan ba, mugitzen, ba, bandera nondago nikusiko dugu, eta, ba, behin, gure norantz bota nahi dugun bola, ja e, aukeratuta, ba, karrikan, ba, behatzakin atzera eginda, ba, e, eta momentua proposeran askatuz, ba, pelota, arantza botako dugu, ez? E, kontua da, ba, bueno, ba, normalean jokoak nahiko errez jartzen gaitula. Zeren, ba, bueno, normalean asten zarean ikustuzu, ba, utome, automatikoki normalean, ba, e, bidea proposeran e, gidatzen zaitula jokoak. Eraz, ba, bueno, Ba, ez bauzute inoiz horrelako jokuri jolastu edo, beldurri gabe, zeren, ba, bueno, ba, normalan hasieratik jartzen zu jokua, eh, ba, bueno, ba, gidatzen zaitu, ez nun nundagon zu, lor, eh, ez zu lorantz, ba, izeketa, ba, zein den biderik, aproposena dut biderik goberena. Gero, ba, bueno, eh, geroago komentatuko dut, baina, bueno, eh, aurreratze, azkarrago aurreratzeko aukera badago, edo eta ba, bueno ba jokuak eskainiko nola nolabaiteko no, truko batzuk edo, edo habilitate batzuk, ba pizkat, ba, ba, bo, ba, bueno, ba e, gune bereziak saiesteko eta bar, ez? Ba, bueno, jokua oso simplea da, ba, golfera jolastu bazarete noizbait edo minigolfera ba jakingo zu, eh, normalan oso arraxa da, eh pelota zuloan sartu bar da eta ba, kolpe gutxien eh costa ba, horrek irabaziko du. Ez daka misterioik ez? Kontua da, ba, bueno, ba, jokua normalean ba, gune edo pantaiaz berdinetan banatzen dela. Lehenengo, ba, lehenengo pantai normalean e, errexena izango da. Eta, buk ba, normalean beste jokalari narka jolaz, jolaztuko dugu. Eta, ba, bueno, ba, jolazten juango era, beste jokalari narka. Eta, alik eta partida gehien irabazten ditugula. Ba, eh gure ba, klasifikazioan ba gorantz egingo dugu eta horrek ba, bueno, ba, puntu gehiago emango dizkigu eta ba, denborarekin ba pantalla gehiago desblokeatzeko aukera izango ditugu Ni jolas tuno naizten arte aste honetan ba 6 arte desblokeatu dut eta azdut begiratuzten bat dauden baina bueno horrela orain behatzakin pasatuta gutxienez 20 gutxi 19 19 daude Beraz ba bueno, holasteko oso da, eta azkenean, ba hori ba, ba ba interfazare bai oso erres jartzen digu zeren ba bueno pelotari emateko ein dugun bakarra da e, atzarekin e, pelota atzerantz mugitu eta momentu aproposean askatu zergatik momentu aproposean baiz e, ba bueno ba holako barra bat agertzen zaigu ez e, puntu batean bantz, puntu bat erdian daukala eta puntu hori ba azkerrerantz eta askuberantz mugitzen joango da e, normalean ba bueno ba mom, E, indarra proposarekin ematen badiegu ba, puntu hori motelago mugituko da eta, ba, bueno, ba, ba, e, utziko digu ba, nolabait zuzenago ematen pelotari. Eta, ba, bueno, ba, horrek normalean laguntzen gaitu ba, alik eta azkarren e, zu lorantz iristen. E, normalean botatzeko ba, beste beste aukera batzuk ditugu, ez? Depende ze pilota rapatzen dugun, edo depende ze e, ze makil erabilt, erabik, em, erabiltzen dugun, eta bar, ba, bueno, ba, nor, normalean gure tiroak, ba, habilitatez perdinak izango dituzte. Nola, ba, bueno, ba, pilota, pilota pilo bat, eta, bueno, pilo bat, ez dakit zazpio sortzi mota ditugu, ez dakitzen diren orain, behiratzen ari naiz nahi nik momentuz desblokeatuta Eh, zazpiditut. Vale? Eta pilota bakoitzak azkenean, ba, bere habilitatea dukak, badago badibidez, ba, ba, bola bat, non, eh, ba, bere habilitatea da, kol, eh, lurrean kolpe egiten duenean, lurrean botatzen duenean, ba, normalan, ba, astu nagoa da, eta bote hori, ba, eh, ez du hain urrun eh, pelota eramango. Dago beste, ba, bola bat, adibidez, ba, bueno, kanguro bola bat dela, non, ba, bueno, salto bote horiek, ba, salto ondiga hoka ingo dituzte, eta Uh, utziko, bueno, albietuko digutenak, ba, zulo, bueno, kolpe eh, luzeago bat ematen eta barrez. Horri mm. da, behar, uh, zu, bueno, zure jartiketak egin barduen distantziaren arabera jongo zara hori kontrolatzen, ez? Horri da, normalean, eh, ba, ikusten dugunean, normalean kolpztelaian ikusten dugunean, ba, ikusiko dugu marra hori batean, ere boteekin eta bar, ba, gutxi gora bera nora joango den pilota. Uh -huh. e, kontua da, ba, bueno, ba, e, kontu izan baratuzula, ba, batetik, ba, pilota alik eta zuzenen ematen. E, ba, bueno, ba, bera efektua jartzen badituzu, ba, hori momentu eta indarra proposarekin ematen. Zeren indartxuago jaurti dezakegu, baina normalean, ba, nora bidaukeratzeko ba, puntu hori oso azkar mugituko da, eta oso zaila esango da, bat ba, zuzenago botatzen, ez? Gero ere bai, badago, ba, ba, baditugu makil mota pilo bat. Eh, dira, bueno, estetikoki oso makil litzusiak dira, eh, esan behar dago. <laughs> Baina... Baina, <coughs> eh, momentuz ni, ez dakik gehiago ezblaukatzen nien, suposatut ez ez, eh, post makil mota ditut. Eta efektua moten diot edo zer hagin nahiten diot pilotari. Yeah. Claro, horrek eh, albitzen, normalean, eh, makil bakoitzak bere, ba, bueno, bere indarra edo bere aulesiak izango ditugu, ez? Normalean, ba, bueno, ba, gauza baterako sona izaten bada, beste baterako, ba, izango deneko txarra, edo inona, bar, ez zainona, eta bat, ez? Orduan, makilak albitetuko digute, ba, dibes, ba, bolari efektuak ematea edo, ah ba, bueno, obeto botatz ez e, fiñago, esakiko no, presti prestigio izatea edo eta indar haundiagoarekin botatzea eta barrez, ez. Horrek emango egute, ba normalean ba, bueno, ba, mm, txiki horiek, adibidez, ba, bueno, efektuak emateko ba eh, ugari, ugari daude, baina depende zein non aden gure makilla ta bar, ba efektua emateko aukera edo adibidez, ba parabolak egiteko aukera hori ba hondiagoa izango da eta zergatik adibidez in, garan, oso garrantzetsua da adibidez parabolak egitea zeren ba badaude pantaila batzuk batez ere ni orain jolastenen ez dela seigarren mailan non ba makilla apropos arikin adibidez pantaila batean ba bi golpetan o hiru golpetan e, irabazi dezakezu zeren badagorrlako ba koloma batzuk Normalean zure makil estandarrekin, koloma hoietatik, gain, koloma hien gañetikan, ez zingo du bidali, baina makil berezie hauekin eta bar, ba, e, aukera hori izango duzu, ez? Normalean, eh, ba bueno, e, partidak ira bazten ditugunean, ba, eh, kaja, bueno, kaxa, kemango dizkigute eta kaxa hoiekin, ba, bueno, ba, kaxa hoiek izango dituzte, eh, iten berezi batzuk, ez? Batetik eh izango ditugu, eh, diamanteak izango ditugu, champonak normalan jokuaren eh champon da, eh, diamanteak jokuaren champon, zal da, champon premiuna du. Baina ere bai, eh, ba, makillak hobetzeko, ba, ba agun ez nolabaiteko esperientzia digu. Ez ez oso hondo nola esplikatu, zeren karta formatuan agertzen da karta batzuk emango balituzte bezala baina kontua da ba, bueno, emagun karta bakoitza esperientzia puntu bat dela beraz, ba, bueno, ba, ba, alik eta karta gehiagien izan ba, gure makila hobetzea obet, albidetuko igu Eta beraz, ba, bueno, ba, bueno, ba, ba bere estatistikak e, igoko ditu. Baina, e, esperientzia karta quedo, eh orokorrak dira edo espezifikoak dira e, makil bakoitzerako. Izan berdia espezifikoak makil bakoitzara. Bako osea, gertuko zaizu karta ta esango duzu, eh e, osea, ze ze den esperientzia hori. Hori da, hori da. Ah. E, Ema idaketzunean marraztea da eta marrazki horrek esango dizu ba mar, hau da ba, ba, zako, batentzako edo bestearantzako eta barrez. oso mm -hmm. simplea da. Normalean ba, bueno, makillak ba, marrazki bat izango du eta ma, eh, marrazki horre, ba, ba, bueno, oso oso simpleada zeren, ba bueno, da makillaren marrazia. Ez da ez da ca kontu zai, zailik edo. Ta mm -hmm. bueno, kontua da, ba bueno, ba eh, Normalean makillaren karta edo punto YK kitzea eh ez delain ez dela garrantzitsua, osea garrantzitsua da maila zigotzeko baina eh, jokoan batez ere ni horren ohartzen nahi naiz. Jokoan aurrera egiten ari naizenean, ba ikusten ikustenaren nahi ez adibidez, asegurasksiki garrantzitsuago dela eh dirua bere, ba bueno, bere modua propos batean erabiltzea. Zeren, ba bueno, ba, ba adibidez, eh, ba bueno, tokatzen zaizun makil bat, eh? Eta makil horrek normalan lehen mailatan ba, e, ba, bueno, ba, bere estatistika ditu, ba batzuk hobek edo besteak. Kontua da, ba bueno, karta guztiak eh maila zigotzeko karta guztiak dituzunean maila zigotzeko dirua ordaindu hart dela. Jokoaren txampion standarda ordaindu hart dela. Orduan, claro, makil bat hobetzen baduzu, ba segurunik beste makil bat egingo zu hobetu. Orduan ikusi gusten hasi beharko zara ze makil eh ba bueno importa edo eta hori nola ikusten da esan dugun bezela makil bakoitzak bere bere estatistikak ditu Estaiztikak ez dakizu goratzen duzu nola eragusten izu, dizu, e, dituzten eh bueno pentsat nola egiten zuten duela pio bat urte proevoluzionen hartza sola graf e, izarmotako grafiko bat hor lau ere 5 eskinekin Aha. Eta zati, eta gelengo izarraren punta bat edo bat etzen zenunda beste eta horrela... Bueno, normalean, ba, punta bakoitza hoitza ba, habilidade berezi da. Kontua ba, da, dibes, ba, egurrezko makil bat izaten mauzuz, direla ba, oso urruneran botatzeko, ba, segurask ez duzula izango efektu edo parabola ze hori, edo aldre, bez, izan dezakezu. Kontua da, claro, makileak desblokeatzen joaten zaren heinean, Ba, e, ikusten Juan Gozarela zein makil de edo edokerragoa eta az, eta ikusi da zakaso ba, ez du astulapena merezi ba hasierdan hobetzen Juan zaren makil bat hobetzea eta gian beste bat aukeratu hartzen nula ez azkenan kartak bai edo bai lortuko dituzu irabazten, baina e, ba, bueno, ba, dirua eskasa da eta diru aukeratu barozu ba ze hobekuntzetan gastatu nahi duzun ez. Azkenean joku honekin joku nera jolazteko, ba, bueno, e, ordaintzeko modua dago, non, ba, bueno, ba, ba zuk dirua sartuta diamante gehiu lortuko dituzu, eta diamante horiek erabilita, ba, e, dirua zaldatu ditzakezu, edo makil ber, guztiak e, <coughs> berkatu, edo makil e, bereziak desblokeatu, edo eta, ba, bueno, ba, habilidades berniak izango ditugu. Adibidez, E, lehen komentatu dut, ez? E, bola, bolak e, lortu ditzakezula, no? Da, ez da, bola, bot, geio, botea handiagoa duen bola bat desblokeatu ezak ez du, eta bat, dakontuada, ba, bola hoiek e, ez direle infinituak. Desblokeatzen joango gara eta bere, ba, bueno, kure e, e, inventarioan ikusiko ditugu zenbat ditugun. Orduan, claro ere bai udiatu bar dugun, noiz dena proposa erabiltzea makil bat edo bestea, eta noiz dena proposa erabiltzea E, bola bat edo bestea, ez? Azkenean, partida bakoitzeko normalean, ba, bi makillen kolpe e, bakoitzero bi makillen artean aukeratu dezakezu beraz, ba, bueno, e, zure poltsa virtualean edo amar makil eramango dituzu eta horretaz gain, ba, ba irabazi dituzun bolak era, e, erabili, bueno, eramango dituzu Bola joiek normale eta makilak ere bai ez, ez bolako agarrican e, ba, bueno, favoritoa markatzeko aukera duzu eta horrela, ba ba erresago lo e, bueno, ikusi dezakezu zure inventarion eta bueno ba hauekin ba, ba, beste jokalarien arka joango zara jolasten eta ba, esan bestela e, kolpe gutxien egiten dituenak ba, e, irabaziko du kontua da jokua atesterasion oso oso errasero iruditu ez dela E, ni aziran, eta orain bueno, horrein ja zeigarren maian baina, e, normalean, laugarren maila arte nire dudak nitun agian, e, roboten aurka jolaztenan nintzala <laughs> ziren, batzutan zen hain erresa ba, e, ba ez nula ulertzen ez e, ba, bueno, ez amezela zuko zatzen ba. da, benetak orkariak direla bai, zeren gainera, ba, bueno, jokuak eskentzen zu e, whatsapp e, whatsappez, margatua Facebooken e, zure perfilla jartzeko, eta beraz, ba, bueno, e, zure perfilla jartzen baduzu, ba, zure argazkega gertuko da, eta zure izena edo izena agertuko da. Nik momentuz ez dut jarriz, zer, ba, bueno, ba, ez, ez dut erabiltzen Facebookia, eta, eta, eta da, bueno, ba, ez dut gustatzen, beste Facebook ez den beste tokitan, ba, nere Facebooka joko perfilla jartzea baian dudak ditut eta eta gustatuko leitzak pentsatzea, ba, zure kontua sartzen duzunean, ba adibidez, gusten dizu aukera, ba, zure ez dizen aldatzeko. Zergatik? Zeren momentu honetan ni naiz eh ingelesez guest eta seiztenbaki. <laughs> Hau da, mm, gonbidatua. Ni eta gonbidatua zenbaki. seiztenbaki. Claro, zure beste joka beste lagunen aurka jolasdu nahi baduzu, ba eh jo zure jokalariaren, jo, da, zure jokalariaren e, identifikazioa bidaltzea eta eta nolait e, ba, bueno, ba, ondo sartzea ba, nahiko zaile egiten da <laughs> Beraz ba, bueno, ba, jokoak esgintzen zauker hori e, esan bela jokoa jola lastasta oso sinlea dari pilo bat gustatu zait zeren ba, besteak beste partidako oso oso motzak dira. Normalan hiru minututan normalan partida amaitu da normal mm -hmm. baldin zatu da bazen bat kolpet, e, tardatzen duen ez normalean zure, zure txaiak edo zure harerioak ba, kolpe pelota sartzen badu eta zu bainan kolpe gutxigo eman baditu ba e, zure harerioak irabaziko du eta ba hor partida amaituko da beraz ba bueno partidan den, nahizet, e, um, ba, bueno, den bora gehiago ematea edo ba ez ez da inerreza bale santzakegu Orduan hori gustatu zaik pilo bat, e, jokuak, e, ba, hori, ba normalean, partidak normalean, ba, oso azkar eh amaitzen direla. Gainera, ba bueno, holasterakoan eh kontadore badugu gure gure ba, pelotari emateko gure denborarekin eta normalan eh bai ezaten gaizkis banago berrogei segundo ustuko direla. Beraz, ba, bueno, ba, azkenan hori, ba, bai jokalariak hor, bai zurekin jolaztuta, edo bai ba, partida utzi dutelako hor telefonoan hor jokuarekin, ba, normalen partidak oso oso homozak dira. Hori pilla gustatu zaitez ez? Gustatu zait, ba, bueno, grafikoki, tontak, tontak iri bat da, baina eh, grafikoki pillo bat gustatu zait jokoa zeren, ba, bueno, oso simplea da, oso... Eh, dauzkan gauzak ondo egiten ditu ez. jokua demagun ematen duela ba, PlayStation biko joku bat ba, esabela oso oso simplea eh, baina ba, bueno, ba, esamezstela ba, behar denantzako ba, aprobosa aprobosa. Eh, maki, o, pelotaria emateko grafika oso nairudi ditu zait eh, oso zaila da gaizki ematea behinzat ba, bueno, ba, ez baduzu... Eh, behar den baina gogorrago ez ez nahi behar den baina gogorrago pelotarieman edo eta eh ba, bueno, nola daiteko tiro sozai bat egin ba, oso erresa da pelotari ematea oso erresa da eh partidak irabaztea edo edo ba bueno ba, bai disfrutatzea oso erresa da erresa da jolasten aztea gustatu zait zentz horretan eta esan bezala ba interfaza grafikoak eta bar Ba oso argiak dira eta zentzorretan pila guztatu zaizkit. Guztatu zaizkit ere bai, ba normalen, esan bezala oso partida azkarrak direla e, eta, ba, bueno, ba, e, batez ere maia altuetan, ba, erreza izango dela, enpatean gelditzea. Zeren, ba, normalen, zure maiaako jokalari ekin jartzen dizutu, dizute, ba ezbazara jokalari bat, ba, perfil berria duena eta, bueno, zure, momento horretan zure mailan dagona, eta badakiela perfecto, non gaztatu baritun bere baliabideak eta bar, ba, e, ba, bueno, normalean, nahiko parekatu izaten da. Eta beraz, ba, bueno, erresa izaten da, ba, beste jokalari batekin, ba, ba, bueno, empatean amaitzen. Normalean, empatea amaitzen garenean, ba, desenpate pantaia bat jolastuko dugu, eta desenpate pantaia oso simplea da, egin behar dugun bakarra da, pilota, lik eta urrunen botatzea eta urrunena e, Zulotik gertuen uzten duena irabatzen du jasta <laughs> desempate normalan kolpe bat da e, normalen seguru kolpea da beraz hori ba, ba, ba, gehien ez ba, ez badu hiru minutu irauten lau minutu iraongo du. Ez irabatzen dugunean ba, kopa batzuk irabaziko ditugu delahau pixkat gure maila e, markatzen duten e, duen estadistika, Eta galtzen duenean galtzen dugunean ba, kopa horiek galduko ditugu. Normalan ba, bueno, e, hau izaten ez dira pilee bat galdetzen baina, galtzen baina ba, bueno, galtzen dira eta pixka da ulertzen dut eszkiz banago da ba, pixkat oreka jo, orekatzeko jokua ez agian kolasten joan zara eta ikusten duzu daki ba, e, 6irehun kopa dituen jokalari batekin ezindustriazula jolasstu bet irabazten zaitula ez. Ba, jokoak kopak gentzen joaten da, Eta kaupa horiek, eh, ba, bueno, beste maila baten jartzen zaitu, eta beraz, saiatzen ba, bueno, da pixat, ba, zure mailan jartzen, ez? Mm -hmm. e, Zentzu horretan, ba, bueno, oso modu simplea iruditu zait, claro, nike, esamezela, azte bat dara mat joku honekin, e, ez dakit nola izango den ba, oso maila altutan, ez dakit agian ba, peituin bat den, edo agian ikertatu aiteke ba, oso maila altutan, ba, ez dakit bi mila kopetan edo irun mila kopetan, ba ez diznieszkoa izatea jolastea, baina batez ere balen lehen, lehen astean esanguneke esan lehen bi astetan, ba bueno, oso simplea, o e, disfrutatuko eh disfruta jokua, ez ere la arraro arra izango da topatzea jokalari pilo bat, ba beti irabasten saituztela eta bar, ez? Nire ba bueno, orain gutxi gora bera gaizkiz zanago, 200 kopan inkuru ibiltzen ibiltza naizela, ba adibez, ba bueno, 900 kopa hoien maia horretan, ba, bueno, zailtasunak aukeratu ditut. Beraz, ba, piskatibiltzen naiz, ba, behatziun, eta behatziun da irurogeita marko aurrera tatzera. Ba, ba bueno, ba, dibidez, bat edo bi irabazten dintut, eta gero, ba, beste bat iristen da, ba, ba, ba, bueno, ba, irabazten nahuela, eta orduan, ba, beste egun batean oso gaizki jolasten dut, eta azkenan jaizten dizu. Hori, gutxi gora bera, ba, ba lau, iru lau eguntara mat, ba, maia horretan, eta, eta, bueno, ez dut pentsatzen ba eh, jokuari dedikatuko dion denbora honetan, ba ba gorago iritsiko naizenik. Kontua da eh, ez dela behar ba, ba maiaz asko igotzea. Copa copa hoien maila hori markatzen duena bakarrikan izango da eh, zer moduzkoak diren zure arerioak. Zu au aurrera egiten eh egin nahi baduzu Ba, e, ba, bueno, jokuan jolazten, esperintzia lortzen, e, eta, ba, bueno, partidak irabazten alde batetik batetika, besteetik ba, kaxak irekitzen lortu dezakezu Horrek, ba, bueno, esperintzia bat emango izu, normalean, astero edo, ezakit, aztero edo gunero den, ba, misio batzuk jartzen dituzte, diela objetibo batzu. Vale? Eta objetiboiek lortuta, ba, emango izkizute baliabideak. Eta baliabide hoiekin ba, maiaz igo desaketsu baina normalean ba bueno, pantalla geio desblokeatuko dira, makilla geio desblokeatuko dira eta, Ordun, ba, bueno, jokuan eta e, ba, ez. Ordun, e, ba aurrera ba, egitea naiz eta ez ez dizan o zona, aukera hori ematen du jokuak, eta zentzuarotan gustatu zaitez. ez. gaizki ez banago eta ez dakit zerunaren telefonoan beiratzen hain ez eta astuta aurkitzen, baina esango nuke Ematen siz aukera bat, e, bakarrik jolasteko, beintzat praktikatzeko eta bar. Baina ez dut ikusten hori. <laughs> ez dut ikusten hori. Agian ez dago aukera hori ta amestut izan laike. Bale, eh garrantzitsu hau hasten, gustatu zaizkidan ez gauzaekin. Eta ba bueno, hau izango da ba disko autxi bat, zeren ba behin eta berriro ni pentsatu berdin estatu dugula, ez? Jokuan sartzen zaren lehenengoa, ikuste duzuena da eskintza bat. <laughs> <laughs> eta pantaia batetik amestera e, e, mugitzen zarenean ba, e, pop-up bezala bat ez ere pan, bueno, e, partida amaitzen zunan pop bat agertuko da, ez da? Osa jokuan integratuta dago, ez da? Olako publizitate bat e, askotan ikusten duguna oso intrusibo dela, ez? Joku jolazten da izale eta ba, batean ba, publizitate ikusi barduzu eta ba, ba, e, da Google Playeko publizitate e, tipiko jetako bat jokutik guztiz kanpo agertzen dena, ez? Kasunetan, ba, bueno, banner guzteak oso integraturik daude, baina negia da, ba, ba agertzen direla. Eta ez bakarrikan agertzen direla, baizik eta ba, interfaz nagusian, hor, e, lauk kasa izateko ba, ba, toki izango ditugu. Eta kaxa horiek desblokeatzeko kaxak dira. Normalen denboraekin desblako, desblokeatuko direnak. aukera dago, ba, azkarrago desblokeatzea, hau da, ba, baliabidea kordaintzea. Normalean, jokuko diru premiona ordentza. Beraz, ba, bueno, dirua baduzute da, dirua gastatu nahi baduzute, kaxa gehiago desblokeatu aldi ditzakezue, eta, ba, jokuan azkarragoa aurrera egin. Baina kontua da, ba, hori, ba, edo nondik daugela, kaxaak iregitzeko. Eee... Anuntzioak ikusteko, ba, baliabideen truke. Eee... Ikonoak mugitzen direnak, ikonoak dirdir egiten dutenak. Osa, interfazada pixka bat, ba, eee... Eh, epilepsia ez, daukan batentzako ba, segurazki, eh, amezkaiz, amezkaiztoa. <laughs> <laughs> ba, bueno, honetaz eh, askotan kesatu gara, baina negia da, ba, bueno, ba, ba, joko askotan agian geiegizkoa pentsan nere irutzen zaena, ez? Geiegizkoa izaten dela normalan publizitatea eta iristen da momentu bat dela de labo, no, ba, ba, ez? Kasu honetan, ba, bueno, naiko integratuta dago guztia. E, bai pai berriak irekitzeko bai zaueik baina egia da ba, alde guztietatik dituzulan notifikazioak dirdir -dir geiten dutenak osea ikaragarria da zents horretan eh naikon asia nere gusturako. eta ba ba bueno ba adibez ba esan bezala, e, facebookeko gure perfila komunitate perfilan sartzen garenean e, ba gure kontua sartu dugu, segurazki aur gure lagunak ikusi alko ditugu jokuan, jokura jolasten ari badira Baina horra agertzen daia popa bat, non sartzen baduzu, ba, emango dizute kaxa bat. Makiletan sartzen zaren segituan ikuste dituzu ba, notifikazio argiak eta bar, ez? horrek esan nahi du, ba, bueno, makil bat mailaz <coughs> mailaz igo dezakezula edo eta ba, e, ba, dakit, ba korriak ere bai daude, ah, bai. E, daudela makilak ezein e, makil berriak aukeratu ditzakezula, ¿vale? Orduan azkenean beti badaude, eta bolek, bolekin ere bai. Badaude bere bolak, eta e, nahi baduzu berritu, e, berritu ez, ane, interfaz aldatu nahi badauzu, ba, ba erostekoak e, badaude, eta barrez, zentzorretan, ba bueno, horrelako txorra da pilo badaude, ez ditu dala beharrezkoak ikusten. Makillin mota ez berdinena gustatzen zait, zeren, ba bueno, azkenean beharrezkoak dira, eta, eta bueno, ba, bueno, diseinua politagoz etxuseagoa etzaitin porta, baina negia da ba, ba, pilo bat gauza dituztena, zara dio, zari, bantai e, nagu zaikusten batetikan, rekompensas gratis, bestetikan, e, superoferta, goian, berriak, notifikazio horri batekin, e, txerritxo, zera, e, etxetxu bat dago, non, ba, bueno, or, diamante pilo bat ditut, hori ba, desblokeatzeko, ba, iru euro eta bederatzi sentim ordaindu bat ditut. Bestetikene bai, badaude, E, palomita batzuk e, ba, bueno, ordaintzen badut, emango edatela ba, ez dakiz zertzea eta gauza ba, bueno, gehi desblokeatuko ditut, bat ez zer balia Eta goian, misioak. Eta horrek ba, bile bat e, molestatzen dituz, zeren misiozean agertzen zaizu beti argi bat, beti dirdir agertzen nahi da. Et naiz eta zuk ez daukazun ezer e, desblokeatzeko edo zer egitekoz e, pantai horretan. Agertzen zaizu hori Eta ba, jartzen hartzen da dizua, ha, pues eh dena desblokeatuzu orain urte eta gartzen zaizu hau zeren ordaindu dezak ezu. <laughs> Adibez tao, pase de desafio, ba ordaintzen baduzu ez dakiz, ilabet ere izango da supostatu dot, ba, ez dakizen bat, ba emango dituzte, o azkenean da ulertzen dut horlako jokuak ba, nol, ba eh, ekonomikoki ba, sustento bat izan barotela. Baina bestetik, iruditzen zait, ba, ozkatela argiek, notifikazioak, ba, ba, bat txoratzeko, hori ez zait bat ere gustatu. E, eta pentsatzen dut, horre naino, bueno, bai, bira, hor e, mm, ez zaitan gustatu batean sartuko dut, eta kontu da, normalean zure maiare iristen zarenean, jokua ez duzula inbestea disfrutatzen zeren, eta nire bi gertatzena izait eh, partida pilo bat amaizten ditut empatean eh, eta normalean empatean irabazten duena izaten da edo bai urrunen botatzen duen makilla duena eta azkenan ba, bizka loteria da zeren, ba bueno, zuk eh, pen, agian ez duzu behar urrunen botatzen duen makilla Baiz, eh, eh, normalean, eh, ba bueno eh, jardetan gertzen du, eh, amerikarrak rezela, ba bueno, gertatu daiteke, Ba, eh, ez du dituzula behar 2200 eh, jardako makila ba, paisketa ba, gutxi normalean ba hiru kolpeti iru kolpekin ba, eh, zuloa dago tokira iristen zera beraz ba bueno 200 edo edo 180 dituen makil batek normalean ez dauka diferentzean handirik baina egia da ba momentu batean eh oso erabilgarria egin zaiza, egin e, oso erabilgarria gertatu daitekela, izatean makil bat ba adibez ba tiro oso parabola hundiarekin dituen egiten dituen tiro bat makil bat e, eukitzea beraz ba bueno normalean desenpatari egiten zaren suerte izaten da mm -hmm. Mm -hmm. Eta, eta orain ja amaitzeko. E, jokura sartzen bera zerete, ba, gomendio batzuk, emango dituzke. Eta adibidez zango le... le gomendio nagu izango litzateke. Bolak, e, e, lortzen dituzuten bola bereziak, ba, ez dakit, bola astu nagoa, edo botea undiago ematen duena, edo horrelako bolak, gordetzea. Gordetzea zergatik gati. Zer normalean, desenpate pantai hauetan, oso erabilgarriak sortatuko dira. Adibidez. Kanguro bola gordetzen badugu eta botea handiago ematen du badu, normalean urrunago iritxiko gara. Adibidez, horrelako zeak daude. Orduan bolak zentzu horretan oso oso erabilgarriak dira, baina jolazten adibidez, ba, nor, ez dira oso erabilgarriak. Berat, ba, bueno, bolak gorde batez ere, badezenpateak gertatzen direnean. Bestetik beste gomendio bate egingo nuke, e, izango leitzatekela, balia gordetzea. Zeren, esan bezala, makil mota pilo bat daude, Ni oraintxe bertan, ba, desblokeatu desblokeatuak ditut bat 2 3 4 bost, 5 bainen gelditze gelditzen zaizkit beste bost desblokeatu gabe, adibidez, ez? Ordun normalean, eh, desblokeatu gabe Maki lorren estatistikak ikusi ditzakegu eh estadística, ba, lurreko estatistikak izango dia, ez? Eh, hobetzen maidugu, ba estatistikak gora egingo dute, baina normalean hobekuntza horiek ez dira hain nabarmenak izango. Porzentailetan neurtzen dira eta beraz neurtzen dira eta beraz, ba ba bueno, ba euneko 2 hobetze horrek normalean ez dain garrantzitsu, normalean, vale? Gerta egiteke, ba izatea ba makilberezi bat beharrezkoa izatea adiez, ba bueno ba ateratzeko edo ba oz, e, oztopo baten gainetik ba, parabola bat egiteko. Ba horretan agian bali, balia un mm, diagoa izango du, baina normalean, ba bueno, ez da isti, berrikuntza horiek ba, ez dirain garrantzitsuak, batez ere hasieran beraz. Beste nere beste e, gomendi izango litzateke balia horiek gordetzea makillekin jolastea eta ikustea, ba ze makillekin hobeto jolasten garen eta non pena ematen e, merezi digun, ba makillori hobetzea. Ezaren, esan bezela, eh ba, bueno, ba dirua eskasa da. Dirua lortzeko modu bakarra izango da. Ba diamante eta e, bai, diamante eta zaldatzea eta normal diamantea diru premium jokoko diru premiuma izango da. Beraz, ba bueno, ba diru eskasa izango dute eta beraz Gorde dirua, jolastu makilekin, eta behin ikusten duzula e, gustatzen, edo aproposa dituzun, bi makil e, dituzula, ba bueno, hoieko betzea. Eta, ba bueno, ba, esan bezala, horrein labur bilduz, ba jokua, esan bezala, pilo baten gantzatu nahu, gustatu zait, naiz eta, ba bueno, akatz hoiek, akatz, horiek ditu, non, ba bueno, interfazak, kaos bat da, zen, e, ba, ba bueno, oferta eta notifikazio kontutan, hori sai honetan zaigu batere gustatzen, Baina negia da, hori, ba, jokua oso oso oso dela, oso azkarra dela jolastea eta batez ere, ba, ez dauka publizitaterik eta beraz, e, ba, ba, ni hori oso, oso oso sakon eskertzen dut, zeren ba, pizkat nekatuta nago jola e, probatza eta joko horiek izatea, ba, 30 segunduko publizitate bat edo bi, bata besteanentzeketik gan eta gaine dia jokuak Gustu dituzula bideoak tasatu zu, baina joko edo ez da existitzen <risa> edo neretzako ez da <risa> orduan, azkenean, ba, bueno, ba, oso asko gustatu zaitu hori, ba, ba, bueno ez dakala publizitatea eta bar eh, Orokorrean ni jokuari mm, sortzi terdi bat emango nioke Eta mateo sortzit erdi bat, zeren, da, ba, bueno, denboraldiaz egineetik. Gehien gustatu zaidan jokuen artean, ba, dut. Eta, ba, ba, gutxi gorabera ba, gure urteko, ze zerren hori hori gauzatzen hasi ginenean, ba, esan genuen, normalean, urteko berenea izateko, gutxienez, ba, sortziko mabosteko nota bat zanbartzuela. Eta beraz, horregatik jarri diot, sortziko mabost jokoni. Baina, esan bezala hori. Ba, golf Rivals izena du doaen duzute Google Playen eta pillo bat gustatu zai. Ze txapa bota dudan. Quiero <girrisa> taller de taskisatzen zeiz <girrisa> eh. <girrisa> bueno. Ba, e, bueno. Es que bat. Ba, bueno, iba, ikusiko zu datorren astean edo urrengoan gol eh, zera, o em, buruz hitz egiten dudan. E. <girrisa> ba, bueno, <girrisa> música. Kodutze, bueno, Hor daukagu historia batzuk eta nik Mario Kart ekin, eta uh. arduan ba, probatu behar dut ikurtako haber. Bai bai, bai, bai, bai, bai. Ez dakit esan lehen komentatu izudan, baina Bunkarts da Mario Kartz, baina Marioko muñekorik gabe. Bai, aurreko astean zentzen. A beraz, ba, ba, bueno. Kontu da, Hola. ez nizun laden borari ikutzi <laughs> e, jokoak behatzeko. Bai, nik komentatze izud, bai Bunkarts probatzen, eta bai... Ba, gaur kontatuan jokoak Golf Rivals hau probatze azteren, izango litzateke, ba, bueno, mm. ba bueno, barregarria izango litzateke, jolastea ta ikuste ber nola atrebatzen garen joko honetan. Hau esan da. Eta saioko 40 minutu ja irentzi ditudala, goatzen tailercen e, tartearekin. Eh, ba Pokémon blogging e inkanto gaur. platzengara eh nere kantoko eh e, bon, gogoratzen dut ba ezakitzen da este pasaderen ja vispeiro hasta pasaderas eh gabe pokemon eh bueno hori e, gogoratzen edo horreko bueno, saioa ikusi dut zenuten txat ba, hori gogoratu ba, posoimo tako eh pokemonekin argi eh, zela eh, historia ho egiten. De eh, bueno, da aurkituz ba gategak eh, monotype run daitzen dio. Baina bueno, pizka sui generi zein dut, pizka nere erara se bueno, se bueno, azkenan pokemonen eh el buruetakoa normalan bada aldo zuen igual ez dut buru hautsiko ba, leku guztietan edo belar zati guztietan e, Pokemon daude agertzen diren Pokemon guztiak bilatzeko, baina bai, guztaden zait, ba, behagirazuen jutea eta aurkitzen dituan Pokemonak alduan heinean arrapatzea. Eta ez gubosa atzen da, ba, ba, estilo e, Pokemon mota bakarrarekin aritzen batzera, ba, bakarrik eh, mota haietako Pokemonak arrapatu ditzakezula, baina bueno, ni eiten dut anada arrapatu eta zuzenean ba, eh, ordena gaiura edo zuzenean bere kutsara mm. jungo da Pokemona eta horruzten ditut. Ose, nik erabiltzen ditut, eh, erabiltzen harina izen motako Pokemonak, baina bueno, ba, no, noizu enka arrapatzen ditut ere. Eta gainera mm. ba, Pokemon hauetan E, Ezekit, e, gorri eta urdin originaletan, baina dagoetan bai, eta pentsatzen dut berdina izango dela. Ba, historian aurrera joaten ju, ju, zaren bezala, ba, aurkitzen dituzu, e, auk houk, e, e, e, irakaslearen e, laguntzaileak, eta, ba, Segun eta zenbat Pokémon harrapatu dituzun, ba, emango dizki dizute, ba historiana e, lagunduko dizuten gauza batzuk, ba ezakite bideak, lurrean aurkitzeko bilatzaile bat. Bai. E, edo no, bueno, ba ez oraindik ez ez ditut lortu Pokemonaikoak, baina ba, urrengo lortu dezake urrengo objektua da Ba, aurkariak e, edo, bueno e, berriz borrokatu nahi duten aurkariak aurkitzeko ogetu bat, eta bueno, hori no. ba entrenatzen, eta zure Pokemonako betzen ari sarnenean ba, ba, neko bali agarri da. Ez dakit, kometatu zenun aur, e, lehen zaioan edo ba, edo aurrerapen zaioan, baina, e, esan zu, erronkien artean ere bai, ba, moto horretako pokemonak eh hortu bar ez dela bakarrik an jokoa pasatzea eta eh bueno, gimnasioak irabaztea eta medailleak lortzea. Eh da, bo, bueno, ba egiteko edo, pues bakarrik arrapatu ditzakezula, baina bueno, uste dute azkenean ez dizula bantaiarik ematen e, ba, historian aurrera gina ala ba, jutea ba, leku bakoitzen arrapatzen duzun Pokemon aurkitzen duzun Pokemon horiek arrapatzen jutea, orduan ez dut oso ondo ikusten ze zel daukan horrek, ze normalean ba, monotypean edo bueno, e, Pokemon motabakarra erabiltzeak ba, zailtasun puntu bat igotzen du ba, kontutan izan da Pokemon jokun nagusietan, no, eta hau aipatu izan dugu, ba, azkenean zailtasun maia, batzutan ez da horren handia. Mm -hmm. Naiz eta, bueno, gaur, eh, aipatuko dut ba, inflexio puntu batera iritsi naizela, ze aurreko gimnazioan ba, oso erraz aurrera inuen, baina iritsi naiz puntu batera, non, eh, urrengo bi gimnazioak utxugarra maila berekoak izango dira, baina... Baina bueno, eh or, ez ez ditut nere Pokémonak maia horretan orduan pixka tokatuko zait, pixka entrenatzea. Tarrintzi aipatuko dut ere, ba nere taldera e, batuko duan beste Pokémon bat eta hori ere ba maia ez barko dut. Baina bueno, eh arte ba azte honetan e, pasaduana eh e, banago, ba, e, Okarusbanagov a aipatu nuen aurreko mm. aldian bai irugarren generazioan gelditu nintzen eh pokemon elektriko agerelditzen dituen bagona bueno, eh hola eh, militar eh ah, ai izandako bai. E, ba, ori, eh ba hori eh let's izan azken let's search bai ordea Eta, eta bai, horren aurka bukatu nuen, hori e, garaitu nuen, e, eta horrenko bueno, pausa zen, bueltatzea, ba, mistiren herrira, ber milion taun ustu duditzen dela, nagozi hur. Baina, bueno, e, baina, herriaren izenak ba, nik ingelezeza aipatuko ditut, ze, bueno, azkenean, ba, ingelezeko bertsioa garratzen ari naiz, Hortik ba urtikai ba, e, bereskuratuen e, eta bai eta herri horretatik voltatzen gara celeste edo suponando sun misterio na errira eta hortik eskuinera ba gara Azkenean azkenan e, bueno, ona pokemon pixka eta ez, ezagutzen duzu tentzat ba bueno, nahiko kontinente edo lurralde bueno, bueno euskal herritarrentzat e, nahiko Eh bueno, eh ezakit eh eingo zaigu ba etxean bezela sentitutuko garatze eh, bueno Mendiz eta eh, tra traba trava eh, beteriko eh, lurraldeak dira eta da mm. bueno eh Kobazulo piat eh aurrekoan ba lelengo Kobazuloa Mount Moon E, gurutzatu nuenean, eta, bueno, beti pokam berdintxuak orkutzen dutugula kubazuluetan, eta, ba, gainera, e, lehenengo generazio honetan, ba, pixka laberintikoak dira e, e, kubazulu hauek, eta gainera, ba, bueno, pigarren kubazulu honetan, beharko dugu flash ipatu genuen argitzeko E, eras hori, eta horrekin ba, bizio handiago izango dugu, hondik ba, ikusteko e, nondik joan behar garen e, kobazulo honetan. Ba ez dure, nahiko, nahiko tramposoa da ibilbidea, eta, ba, bonozartzen garen egin ikusten dugun ba, ba, gauza bakarra da gure gurez lurra. <laughs> e, e... Gauden bueno, gau puntu hori bakan dark egun beste ikusten apelza eta ni saiatu bai. nintzen komentatu nuen gaai joan esaetu nintzen hau ba, gainditzen plus erabili gabe zeren ba, bueno, ba, iruditzen zait horretaz gain, ez duela ezertarako balio eta da, erabiltzen zuen Pokemon bati hori erakusteak. Ba, Peska gentzen diola e, beste eraso bat aukitzeko aukera, Mm -hmm. eta ba, esan, esan komentatu nuen eh, oso oso oso zaila delaegon intzen hor interneten biratzen nolazen mapa eta no. zeren gainera mm -hmm. solairu ezberdinak dira beraz ba bueno a eta, eta eske eskaila ezberdina daude beraz ba bueno oso zaila hori <laughs> argirikabeit gabeitea, oso, oso zaila ba bai bai eta Ba, historian ba, bueno, eh ustuta aurrekoan aipatu zenuela, ba zuk batez ere ba, lehengo generazio hau ba hasieran kolastut zenuenan ni ba fisikal e, probatu nuen eta bueno, bigarren generazioatik aurrera sartu xa, nintzen gehiago Pokémonen. Mm -hmm. Baina bueno, lehengo generazioa aipatu zenon bezore lehengo generazioa kolastut zenutenantzat ba eh Ba, le, barkatu, bigarrenko e, bazen pasata, ba, ef, nola da, el laban da herri horretar egin txikoara, eta hor, eta, bueno, e, txiki bat da, baina, bueno, mamuak eta, bueno, e, Pokemonen hilerri antzeko bat dago, e, bai. jundiren Pokemonak, ba, pixkate, gogan mantentzeko, eta, bueno, Hor, eh, Mamu mota, bueno, ustut erain artez dugu laipatu, baina, bueno, Pokemonen Mamu mm. motako Pokemonak daude ere, eta, bueno, erlengo generazioan e, aipagarriena, ezakituak arra den, baina aipagarriena dintzat Gasly eta, bueno, bai, Haunter eta Gengar dira bere bai. evoluziak, bai, bai. Gero biratu ber beharko nukea ber, porque segurazki hasta que este mapa Pokémon motado de no enchebertan, baian segurazki pa un, er, izaten badira, ba hau izango dituruela. <risas> Mamumotako Pokémon gaiota. Baian poker baña la le lengua eh, baten bat baldin badago, ez zugu horatzen askoz gehiago bentzat. Beiratu beharko genuke, le lengua generación. Hortik aurrera bai sartu dira Pokémon askoz gehiago mota ezberdinetako, eta, bueno, gero jaurrengo generazioetan ba, mm. mota, eh, Pokemon mota berriak sartzen dira, eta lehengo generazioan, ba igual Pokemon mota ba, bakarrekoak edo, mota bakarrekoak ziren Pokemonak, esaterako Mr. Mime, edo edo, bueno, gero eh, aurkituko dugun Pokemonen bat, ba, bakarrik eh, psikikoa zen, eta gero ba, iratxo mota hartuko da, 6. generaziotik aurrera eta pokemon batzuk ba, e, bi, bi motakoa izatera pasako dira. baina bai, e... bai kaso honetan, mota gu, gu, gutxiago daude lehenengo generazio honetan, gero hartuko dira, ba, nola da azero? E, burdina ez? Bai, burdina e, bai. Burdina. Burdina esk pokemonak eta bai, eta hor Ez dira askoz behiago sartu, baina bai badaude batzuk gero juna, sartzen joan godirenak. Beratzen nahenez, eta horrentxe bertan, ba, dauden Pokemon guztietan, e, berrogeita dira Mamu motakoak. Uh -huh. Eta lehen lehen generazioan bakarrekan iruz ziren zirela Gasly eta Gasly-ren bi evoluzioiak uh -huh. ez, uh -huh. Hunter eta Gengar edo relakoak, baina uh -huh. ikusi Uy, ze den ze komplikatu aden nore, zeren horrein dago. Mamut motako e, e, Pokemon purua edo. Mamut mota e, primarioa daukana. Sekundarioa for, e, forma ma, mamut formak ditu uztenak, eta gero bat denbora temporalki edo ba, mamut motakoak izan daitekenak. Eta gero bai. dute aragerrean iruditu zait Pokemonak E, utzi zutela, ba, bere, o, aldatu zituztela, bere, batez esatu, laugarren generazioan, ba, mamun motakoak zirela, eta aldatu zituztenak. <gülüyor> Erez, ba, ba, ez da, ez da nizarran naizela ere bai, egia dela, baizik eta <gülüyor> gero joaten da Nintendo, eta gauzak aldatzen ditu, eta guge, <gülüyor> guge jo liatzen baituzte. bai, bai bai gausako jundira naesten edo bueno zail e, komplikatzen pizkat zeun horrengo e, bueno, generazioetan ba hasierako usteo laugarren arte hasierako pokemonak aukeratu ditzak egun hiru Pokemonak, poetik dira belarra sua eta gurezkoak eta ja 5 e, garren generaziotik aurrera ba, batzuk ba, Lehen edo e, mota nagurzi horretaz gain, badukate bigarren mota bat, e, borrok asko borro Pokemonak, ez dakitakela memoria zari naiz, baina surzko e, Pokemonak badaude pare bat hasierako e, Pokemonetan ba, borrok askoak direnak ere, eta horrela jutan dira nahazten batzuk. Eta ba, esaten bueno, dut duzuna, debidez, e, ustuz, ez, zazpigarren generazioan, dako zula, ba, bueno, ontsa, bai, ontsa motako e, Belarreko Pokemon bat, e, Rowlet, lehen hasieran, ba, Belarrekoa da, Belarrekoa eta Galaria da, uste dut bakarrik, mm hasieran, -hmm. e, eta gero e, Belarrekoa eta Mamua, mm -hmm. eta Mamu motakoa, bin bilekatzen da, bere hiru azken evoluzioa. Zei Nikaragarria da, da? Ba, hau txikia zarenean, jolaztean ere zela, eta ba, ba, ba, momentu batean, ohartzen zarela zure Pokemona, ba, bueno, evoluzionatu indula eta mota zaldatu dela. Hori da, ikaragarria. Hori da, momentu okay, batean, no. burake duzen. Dice... <risa> <risa> <risa> <risa> bai, bai. Bai, nik uste dut horregatik, ba... E, Txikitatik, chikitativa ba, pizko horra sto bona ba, jende askok eh 30 urte e, e, izan gizanda ere bad jarraitu kolartean ba, baskenan bahut zikolakor orrelako eh bueno eh horitzak batzuk eta gauza batzuk eh e, ba, ba, e, e, azkenean, ba, zuko txuna epiruna guretzat. Bai, bai. Ba, ba, ba. Eta, bueno, eta ba, pixkat historian aurrera jala, jarritzen, e, hemen, ba, lagonda erri honetatik aurrera, e, gero fukzia irira iritsi arte, ba, nahiko erresia da, e, pasako dugun e, tartea, Ze, bueno, zer lehenko, ba, fukxia herrian oraindik dikezteko gu gauzan dirik egiteko. Ze, aipatu duan e, Pokemonin ierri horretan. Mamu Pokemonak daude, baina ezin ditugu identifikatu eta e, objektu bat behar dugu horiek ba, identifikatzeko. Mm -hmm. Tarduan, junbar gara, e, ongurutzatu behar dugu, e, do City, edo, bon, nezbaratzen ora etxenden gazter erazko bertxion, besterri batera, eta hor aurkituko dugu laugarren eh, gimnasioa, eta gainera aurkituko dugu ba roket taldearen ba eskutalekua ere. Bai, bai, hor dagola, gainera, <laughs> ze kuriosoa, gaizkileak dauden tokian, da, casinoa eh, dagoen tokia ere. Kasinoa. Bai. Casi <laughs> en ara beltzundote eh rocket taldea kere beltzundoki no Bai, bai, bai, bai. Bai, ta bigarrenean ere mantentzen da eta kuriosoa da eh e, pues awek eh rocket taldea eh eskutatzenen leku berean da de eta bueno, hipermerkatua edo, edo bueno, e, erosketak egiteko zentro e, erraldoi bat. Eta bi, bi lehenko bi generazioa guetan mantentzen da. E, eta, bueno, taldea ezkutzatzen da, hori, e, bi eraikina guetan erri batean. Ez dakit zergatik izango denko etxientzia hori, baina horrela gertatzen da bi generazio guetan, eta buna. E, eta, e, kurios, bueno, kasualitatez edo, egia esan, ba, ez, ez nuen oso gogoan e, laugarren gimnazioa huetan, honetan ze Pokemona horkituko nituen, eta belarrezko Pokemona aurkitu nituen, eta justo, E, kasualitatez hor nokan zu bat e, aipatu genuen ba bueno e, kubazuluetan orkutzen duzun ba, piskata e, Pokemon errepikako horreta nazkagarriotako bat baina esan, <coughs> un, bueno ba, eman gaitu eta aukera bat azkenan e, pozoi motakoa pozoi eta galari motakoa delako eta, esan, eta bueno, aukera banion, eta justo kasualitatez ba e, egalari egalari erasogalariak ba oso e, eraginkorrak dira Belarrezko Pokemonen orko eta ordain ba zu baten laguntzarekin e, nahiko e, erraz arras e, gain ditu noen gimnasio hau eta bueno gimnasio hau gain dituta ba, gero esan bezala, ba eh ba, historian aurrera egiteko ba, behartu egongo zara Pokemon eh Rocket taldearen eh eskutalekuan sartzeko eta eh beroien buruzagia Giovanni eh eta horrekin or, lortuko du Silph Scope izeneko objektu hori eta horrekin eh ba e, banda e, errira bultatuko gara eta hor eh ja askan gainditual izango dugu edo igo al izango gara ba eh ierri antzako pokemonen ierri honetara eta hor e, ba, lortuko dugu ba, e, pokeflauta dela beste objetu bat beharko dugun aurrera egiteko istorian ze ustuta aipatzenuola ba eh hirugarren mm gimnazioak gain dittutago erritik aurrera ezin duzu aurrera egin ba, Snorlax bat dela bueno, ba, lotan dago leengo Pokemon. generazioko ba, Pokemoni ikonikoenetako bat da Pokemon e, gizen eta erraldoi bat e, gusta den zaioola e, jate eta lo egitea. Bai. Basikoki. Eta ordoan hortik e, aurrera egiteko behar duzu Pokeflauta hau eta or... Hori e, e, esnorlaksa hau esnatuta, ja, ba, garaitu edo harrapatu ahalitzen duzu eta ja, aurrere ingo dugu urrengoa herrira, fukzia herrira, eta horre bueno, esan bezala hor aurkitu nuen biskati inflexio puntua, ze e, lehelenko aldia da edo historia honetan, ze beti e, bueno, blokeatzen dizute pasealeku behuren bat, edo guneren batetik ezingo zara pasa, Bai, sakete. Eh bertako zaindaria ba eh lodagolako edo zerbait egiten ari delako eta jisu mm -hmm. pasatzen urten oh, eta orduan e, beste nonbaitetik igaro bartzara eta hau da lehengo aldian eh fuksia hiri honetan gelditu zaitezke eh gimnasio honetan borkatzeko edo urrengo herriraino jun zaitezke e, Eta hor beste gimnazio bat aurkituko duzu orduan, e, nahi duzun mm. e, ordenean e, garaitu ditzaketzu gimnazioak, eta esan bezala ba, e, maila berdintxua izango izango dute, ja berrogei garren mm. e, nivelaren inguruan, eta horreindik egia ba, zen ba, pixat e, en, entrenatu behar ditut nire pokémonak, Ora, momentuz lau pokémon nagusi ditut, dira lan... Ni Dorina oraindik ez dut eh, ni do evoluzionatu. Mm -hmm. eh, ni hau bai evoluzionatu da. Ja. Eh, eta gero daukat gol bat eta Venusa hor edo bueno Bulvas horren asken evoluzioa. Eta horiek diren ere taldea momentuz eta gero harrapatu dut Venusnat dela eh, somorro eh, pozoiko pokemon bat eta eta hor ematen ari zaitu uste dut eh, nidoranekin aipatu nuen ber momentuan ba bueno eh, ja, generaziotik aurrera eta azkenean ba, bueno, Pokemon Leaf Green edo Verde esto au eh 3. barnean sartzen da eta eta azkenean ba, erasoen erabilera eta eta e, erasoak ikasteko e, teknika ba, pixkat berdintxuak dira, eta arduan, e, nik askotan jotzen dut ba, Pokemoneko e, Bulbapedia ustud deitzen dela dela interneteko ba, wikipediantzeko bat Pokemonena, eta horra aurkitzen dituzu Pokemon bakoitzak e, zemailan ikasten dituen, bueno, nik horretarako erabiltzen dut bat ez ere, zemailan ikasten duen E, eraso bakoitza eta orduan, batzutan, e, konben izahizu ba, Pokemona ez e, evoluzionatzea e, lehenago ikasteko eraso erasoat, esaterako benoenatek ba, evoluzionatu gabe berrogei garren mm. berrogeita bat garren e, maian e, ikasten du zikiko dela, bueno, ba... E, motasicik e, eraso indartzonetako bat eta evoluzionatzen baduzu 52garren, osea 11 maia beranduoago ikasiko du eraso hori. Ordoan ni eh bueno, Afrikaan nai zen ba, eta izan ez dute evoluzionatuko maia horretaraino arte eta erasori ikasi arte. Horrek duten, nola, taierzek eh, bai, beratzeetun, ba, ez da estika aurrera tuiek akiteko, er, bai, ba, non, non jarri bar diren, ba, gure balia bideak, kasunetan denbora baliabideak. Denbora, bai. horrein sartu barako dio denbora pixka bat, pokémona guek e, maia zigotzeko Ba oso, no? Ba ez dakiz gehiogartak geldehitu zaitzun esateko, baina hori kasua bada, ba, ez ingozu, Azte, honetan zeren, ja, denbora Urrengo gautzeko dut, bai, bai, zir, fukzia iria da, bai, bueno, Pokemon jokoetan nahiko e, ikonikoak diren e, safarien lekua, eta, bueno, bai. bai, igual urrengo zailorako, ba, ipatuko pizkiat, bai, bai safarietan zerein daiteken eta pizkiat funtzionatzen duten oso ondo, oso ondo, ba guztatu zer. Ba horain pixka bat, eta magoazai horren amaia. Ba, hau izan da hogeita garren saioa Mugamers podcastaren hogeita garren saioa e, espero dezagun ba, disfrutatu izatea eta ba bueno bit, ba, ba, gure gomendioak hartze ere bai ba ba Golf Rivals edo Tiger's ba, Pokémon Berriz jolastea telefonan ere bai jolaszu dezakezu dutenak hau esan da datornastean nik esan dudan bezala ba Boon aukeratuko aukeratut joku bezela eta mm -hmm. zure kasuan ze badaukazu aukeratuta Baik, nire kasuan, ba, berri beste joku bat, ozea, ba, Pokemona idia atxe den pixkat manga diot eta e, aurrekoan aurkitu nuen ba, pixkat e, estilo, bueno, pixkat manga estilo edo e, diseinuen estiloagatik agatik ba, pixkat gogoratu dit e, Genshin Impacteri e, Alchemy Stars izeneko joku bat e, deskargatu dut E, eta, bueno, nienzin ipak duzela, txinako ba, e, garatzaile batena da, baina horrela marrazkiak eta oso japoniarrak, oso manga anime motakoak dira. Eta, bueno, nahiko proposamen e, bitxia irudituz daiz, zede, ni azkenean ba, RPGekin bai aritzen naiz, edo guztaren zaizkit, baina estrategi errepgeetan borrokan mota estrategia sartzen eh, eh, duten jokuetan ez na, ez naiz horren beste haritu hor duan bueno, aukera ba, bat emango ditu joku onerit urrenko astean baipatuko dugu zer eruditzaidan Osondo, gameplay bat ikusten ahenez horren txi bertan, eta, ba, bueno hantza horkitzen diot, ba, ba Final Fantasy horrelako ez diseinu aletikambezik eta apiskate Ba, eh, grafico, eh, interfazaren diseinuan eta behar piskat hampzat borri. Um, bai, diseinuak badauka urtiko piskatatu, baina, bueno, i, borroka mota eta historian aurrera egitea, neko zberdin jara. Bai, bai, tactics bat horrelako or, bai bat. And, bai Final Fantasy tactics ekin igual, bai, badauka zerbait gehiago. Osondo, os osondo. Ba, bueno, hori guztia, datorren astean entzungo dugu. Hemen mugei mersen. Ezker ikasko entzut egatik, eta gu datorren aztean bultatzen gara. Aio! Aio! Aio!